Facebook, que isso eu já percebi. Ah, pronto, quero ver se no próximo ano as coisas se organizam de outra maneira, porque acho que se eu conseguir entrar mais na maneira como eles pensam, acho que as coisas vão ser mais fáceis para eles e para mim. Claro, sem dúvida. E é, em, em termos bem. de aprendizagem, dinamizar também mais, porque eles às vezes, eu sei que quando eles digo olha, vamos abrir o livro na página, não sei o E eles... oh, outra vez, livro, mas não fazemos mais nada que é trabalhar no livro. Quer dizer, tendo em conta que nós não temos internet na sala uh, e computador, eventualmente, que haja, é o meu, temos projetor, sim, mas, pronto, limita-nos um bocado, não temos internet, porque não temos quase interativo nem nada disso. Havendo internet, sempre havia um vídeo no YouTube, sei lá. Claro, e nessas claro coisas sem Que, que sem se podem fazer, e pronto, mas não sei muito bem, daqui, aqui na Suíça, ou pelo menos no cantão onde eu... quando eu estou a trabalhar. Eu já estive a contar, faltam oito semanas de aulas até terminar o um ano letivo, portanto, é, já fica assim um bocadinho apertado, tendo em conta tudo o que eu ainda tenho de fazer com eles. Claro, mas fica já o trabalho feito para o próximo ano. Portanto, não perca, não perca a oportunidade de apresentar o projeto final e de trabalhar já para o futuro. Sim, pois assim já fica... assim já fico, já fico também com maior segurança, porque sei que aquilo que estou a fazer está bem. Resta-me ainda uh, pensar qual é que é a plataforma que eu quero construir o meu, o meu trabalho final, porque eu tenho um blog. Eu sim. tenho um blog, eu acho que lhe enviei logo no início. Nós tivemos que preencher uns questionários logo sim, no início. Sim, sim, sim. sim. Ponha ah, o, o endereço do seu blog também agora, Na, na tarefa dos interesses okay, do módulo 2 pôr... é o meu blog pessoal, quer dizer, sim, sim. Uh, pode, pode pôr acerca... não há problema nenhum. Há cerca de imensas coisas da minha vida, acho que já comentei que estou a fazer uns cursos, não sei. que <risos> uh, Pronto, relativamente ao blogger eu domino bem, mas tenho estado a pensar se será uh, a ferramenta. A ideal. Por isso é que eu vos dou várias hipóteses e depois vocês, para, para terminados trabalhos. Usam um espaço Outros trabalhos usam outro Portanto, depois vocês é que vão vendo e vão gerindo O que é que vos faz mais falta O que, o que é que vos uh, Resolve mais, mais o, As vossas necessidades, etc Pois, porque eu sei que o blog Dá para fazer muitas coisas com vídeos e não sei o quê Só que acaba por se perder um bocado Porque o blog supostamente é um diário virtual Sim. Em que nós vamos publicando E as coisas mais antigas vão ficando Armazenadas ah, ah, porque... Exato Pronto, relativamente a uma coisa mais um, dinâmica, em que, esteja mais, um, em que estejam mais visíveis todas as páginas e pronto, por aí fora, não sei muito bem se será a ferramenta ideal. Bem, Mas, pronto, uh, então, lá. vocês têm, eu já vos coloquei vários editores, vocês, qualquer um dos editores, seja o X, seja o, Web, o Webnode, seja o Webli, qualquer um destes editores vai dar uh, websites quase profissionais. E quando, quando, quando os virem vão pensar que vocês são uh, programadores, que vocês são <risos> designers ou da web, etc. Vão ver. Pois isso eu já estive a dar assim uma espreita dela, mas ainda tem, ainda tem que ver mais exemplos para ter a certeza, porque não, não me apetece, é como acho que foi a Silvia que comentou, uh, que já tem conta aberta numa série de sítios. ou foi a Carla, não sei já sim. mas foi uma colega que disse já tem conta aberta numa série de sítios e não quero que isso me aconteça porque senão depois uma pessoa acaba por se perder um bocado não se foca assim em grande pronto, naquilo que é, que é aquilo mesmo que quer fazer e depois as contas vão estando abertas e pronto mas tem ainda que ver o que é que vou fazer sim, mas vocês oh, o facto de abrirem agora as contas não tem problema nenhum, pois vocês podem fechá-las podem está-las fora vocês podem eliminar as contas Sim, sim, mas... não, não se preocupem que não vão. O, o facto de terem aberto, se depois não quiserem usar aquela ferramenta depois da oficina, uh, podem uh, eliminar a conta e, e deixam de ter aquele aquela espaço. Não, não tem problema nenhum. O objetivo agora é mesmo que vocês tenham um conhecimento alargado das ferramentas que existem. Pronto, então acho que relativamente ao conhecimento já vou explorando bastantes bastante coisas. o tempo, pronto, para, para ver, mas eu, eu acho que vou focar naquilo que a doutora Ana diz, que é relativamente a cada uma das, pronto, nesta tabela temos aqui muitas ferramentas para muitas coisas, uh, vou focar naquelas que são realmente importantes para aquilo que eu quero, para, para o meu projeto final, ó para o meu projeto aqui da escola portuguesa, aqui é em Zero Mata, e depois uh, o resto vai ficar tudo uh, mais ou menos pendente, até eu ter mais tempo, uh, pronto, porque senão... senão disperso-me um bocado e acabo por não conseguir uh, fazer aquilo que realmente quer e é importante até porque o tempo é, o objetivo, não é o que muda mais o objetivo de eu colocar tantas ferramentas não é para que vocês nesta oficina saibam e, e tenham conhecimento de todas elas o, a questão é que nesta oficina inscrevem-se pessoas com já muitos conhecimentos e pessoas com poucos conhecimentos e eu tenho que agradar a todos E, portanto, imaginem que eu só colocava duas ou três ferramentas que, que, que os colegas já conheciam, já dominavam. Chegavam ao final desta oficina e diziam assim, ó oh, afinal não aprendi nada, aquilo que fui lá aprender já sabia. Então, eu tive que fazer uma oficina que fosse ao mesmo tempo importante e que fosse adequada para quem está a dar os primeiros passos ou que está ainda muito... na fase inicial e para aquelas pessoas que já estão muito ambientadas com a web 2.0, que já, já fazem coisas uh, muito giras e, e também poderem ainda, mesmo assim, esta oficina surpreendê-los, está bem? Entendem okay. a organização. Por isso não quero de maneira nenhuma, e já disse isso hoje, e repito, não quero de maneira nenhuma que vocês uh, digam que e se sintam desmotivados só pelo facto de não terem conseguido ainda... conhecer aquelas ferramentas. Aquilo não é para conhecerem, aquilo é para vocês ficarem com aquela cábula e no final da oficina, quando não, não tiverem mais nada que fazer, irem explorando aquelas ferramentas, certo? Sim. Pronto. Okay. Acabei okay. agora de publicar o meu símbolo. Pronto. Muito bem. Ok. Uh, julgo que, que uh, ficaram esclarecidas sobre o funcionamento da... da da oficina, aquilo que vos é dito, as tarefas estão muito definidas e, portanto, se vocês se circunscreverem às tarefas, não têm grandes problemas em acompanhar e em fazer as tarefas e resolver... as questões fazer as reflexões reflexões já não vamos fazer mais porque agora vamos só trabalhar e descobrir as, as, as ferramentas seguintes e portanto vão ver que vão chegar e vão fazer e vão apresentar um excelente trabalho mesmo as colegas que têm mais dificuldades e que ainda estão mais, um bocadinho mais verdes em relação a esta questão da web 2.0 e a estas, a estas ferramentas então, é isso que eu quero E antes de, de dar por terminada uh, a sessão de hoje, não sei se as colegas que já falaram há mais tempo desejam uh, dizer algo mais. Andréia, pode desligar o seu microfone agora, que está um bocadinho de barulho. E a Silvina, já está? Ficou, ficou melhor? Ok. Um, dou a palavra a quem quiser acrescentar algo mais, antes de eu... Uh, Uh, me despedir e encerrar a oficina, uh, a sessão por hoje ah está melhor, já está, está sem barulho uh, sim, sim queria a Carla, diga sim, queria perguntar sobre a pausa para a Páscoa sim eu, eu percebi que podíamos continuar sim, na plataforma claro, e mas, claro. mas vamos conseguir escrever no fórum sim, tudo, tudo ah. é, a pausa é mesmo para que aquele, aquele tempo não seja contabilizado Na, nos módulos, está a perceber? Senão vocês ficariam muito ansiosos, ai falta uma semana, não. Aquele tempo. É para. Pronto, é, vamos de férias. E se vamos de férias, não se pensa mais na oficina. Mas a plataforma ah, está tudo e podem continuar a, a escrever, podem aproveitar para, para pôr em ordem uh, o que vem em atraso, não é? Eu mas, vejo noci... mais como uma semana extra. Para isso, Branca, claro, agora. também é isso, também é isso. Mas pronto, é isso mesmo. Uh, mas é para vos deixar descansada se quiserem. até se, por causa de visitar a família não sei se alguma virá uh, ao país e essas coisas Pronto, não estão, estão à vontade, é, é mais uma semaninha exatamente, diz a Carla, muito bem, bem era, era <risos> uh, o, o, a próxima sessão é daqui ao mês, é no dia 28 de Abril depois da de, de, de, de Páscoa, já vimos todas uh, consoladinhas com, com os chocolates com as amêndoas não é, vai ser também uma sessão uh, um, Gira. Uh, e eu queria vos dizer, uh, antes de, de terminar, uh, lembrar: não sei se, já, se todas já marcaram a, a, a presença, não é? Na, na, nos módulos, irem, irem marcando uh, a presença. Uh, de vos dizer que se tiverem dúvidas, mesmo naquela pausa, eu estando online no Skype, eu estou. Uh, Para vos estou uh, uh, pronta para vos ajudar e para vos tirar as dúvidas, portanto, não deixem de, de me pedir, de me solicitar para uh, algum problema que tenham. Uh, e, e, e queria vos desejar uma boa pausa. Uh, ainda faltam duas semanas. Acho que depois esta já é a última semana, nós já terminamos, já terminamos. Uh, Sexta-feira, dois a 8, já temos reuniões de notas aqui em Portugal, de maneira que vos vou desejar uma excelente Páscoa e que continuem a trabalhar como têm feito. Quando puderem trabalhar um pouquinho mais, que o façam e que dizer-vos que da maneira que me estão a decorrer as As tarefas não, não vamos ter muitos problemas em, em chegarem ao, ao fim e terem um excelente trabalho. E sem mais nada para acrescentar, desejo-vos então uma feliz Páscoa e até ao dia 28. Se quiserem abrir, podem abrir os, os microfones para nos despedirmos todas. Igualmente para todas. Pronto, então, voto. E uma Realmente. boa Páscoa. Uma boa Páscoa para, para todas. Igualmente, ok. Silvia obrigada Igualmente, igualmente, obrigada. Vá nos mandando uma, fotografias do, um, do Gabriel. vai pondo. É Gabriel, não é? Rafael. Ai, Rafael, é que pus aqui Gabriel? Ai, meu Deus. Uh, é, não tem mal. <risos> Uh, Vou assim, porque, sim, porque eles, eles estão sempre a mudar. <risos> Exato. Uh, vá, vá, até pode fazer uma colagem com algumas fotografias e pôr num dos fóruns, naquela fórum mais pela primeira vez, porque também faz parte da história deste, desta oficina. não é eu não. e eu acho que essas coisas estas coisas também são muito muito importantes é. não é e são porque a maternidade é sempre um momento bonito e ter e ter Durante esta oficina, o nascimento do Rafael também é, para nós, um momento giro, não é? Uma, é. uma experiência engraçada. Então pronto, votos, então, mais uma vez, de, de uma boa Páscoa e que descansem, está bem? Até boa noite, então. dia 28, então. Até boa, noite, que então. Boa, noite, boa, noite. boa noite, então. Boa noite, então.